Eta aipatu bezala gurekin, naia, jubrez, arangiz Egunon, naia? Egunon. Ongi? Be bai. Beti, guri jatian ez? <laughs> bai, hemen bai, agian bai. Eta gure gumitak ere ongiride, agian. Ah, be bai. umore onarekin, kafetxo batekin. Eh? Bai. Goizeko azira zuera? Bai, gehiago bai. Bai. Bai. Maite ituzu goizak. Bai. <laughs> Bitsi da edo. Ez bat ere, bat Naia, doni bane loitzunen Ez bateren ere. Izan da, zera, gazeta baten huts bat. Infutsa hakukanditu, torriana? Bai, fake news da, hori. Fake news da? bat, <laughs> bo. Nerea, naia, uh, Koldo han soktu zen. Ah, bo. Bai, ni Bayonan. Zu Bayonan. <laughs> eh, Zta... eta Baionan bizi izan zira? Bayonan soktu, gero, doni bane bizi, bozturtez, ah, bai. bai. Eta gero berriz narar, Urketa urketa perpinyanen... Ah, Perpinyan, Parisen eta Parisen berriz itzuli. Ah, Bajetik, bai. Oligusiaan? Bai. Zuk <laughs> musikan bizizan zidabe, kantuan... Bai, ikantuan. Eh? Bai, bai, bai. Tipetik izan gira, baren eraita, eta ez ditxun uh, segitzen, hor duan uh, beti eginen, uh, bere, egengi beletik, zera, uh, konzertuz, konzertu, eta uh, dena, Baginakin kantatzena, dena ezagutzen ginuen. eta pixkanaka Pixkanaka zaxtu naiz bakiza uh, gutzen ostatuan uh, beskoitztzen uh, nire osapak zuena uh, ostatu bat haalluk eta han kantatzen ginena. Uh, ergajekin eta han sorttu da bai arizak taldea, eta eta ni uh, izan naiz ere zitzuurekin hamabi ururtteez kantatzen uh, bikotean eta. Gasteazinen? Ba, amairu ama urtekin ne lehen taula, nire lehen esena, loga gela. Loga gela? <laughs> wow. Bo, ez nintzen biziki hautsakta, eh? Lotxa Aini nintz ez zitzuelen gibilean nintzen, eta bigarren hautsa egiten nuen bakarrik, eh? Ez nintzen... <laughs> Zer kantatu zinuen, eh? ogoitzen zira? Be, bai, uh, zen ez ditsuren kantuak eta e, erikoak ere bai, maitean unzira, Nafajoa, Xabier Leteren zera kantua, eta bon, ba, ziren kantu frango bai. Ez ditsu honu bizerazten nena, eh, dokumentalarekin, eta bai. zuek ere mantzen kantaldia? Bai, bai, bai, bai, haurten uh, goita margaren urteazen duzera. Eta um, ekainaren seian uh, largoi orte uh, beteko se, zituena. Lekua hundia izan zuen bizantzen familiana? familian? Ba, lekua hundia, zenta um, bere um, ibilbidean aiozu uh, ba, um, gauza edejak egin ditu, sortu ditu. Ego ameriketara joan da, ere han gantatzeko. Uh, Parizera uh, grantesikie, jaksan zarekin ere, ordoan izan da, ba, um, gure etxeko izaja. Gure da? Piskat bere bidea segitu duzu, edo segitu... Segitu, ez dakitzen, eta bon, astapenetik nahi onzu, familian uh, amekaziren, nera itaren, uh, zera, nahiak ebak, eta denak uh, aiziren kantuan, uh, uh, danzan, uh, margoketan, irkusekin, eta Orduan duan izan da kantua uh, uh, gure familian, gero ez ditsuk egin zuen uh, bere bidea, baina hainzin bazen soroak taldean, nera itarekin ta bere nahiekin eta ainarrak taldea ere, bestea aheben zera laukote bat a, izan zen ere. Ok duan nola egin, segitu dut bai familiako giroa, ez bakarik ez zitsuren nuke. Uh -huh eta hobleza jangiztea jak egin ziren onat uh, ser refuchet bai, auxilene bai gerla garaian ere aitatzik eh uh, zuen uh, zentam um, bai idatzi zuen zerbait eh uh, <laughs> uh, sera uh, lien gobernuan zena eh uh, uh, deputé uh, gobernuko uh, eta entzindari bat, eta uh, oboita amasean ba eskapatu zen, ordo zuen hemen bezkoitzen uh, basehi bat, uh, basehi hutsa zen uh, deus basehian, eta bera Argentinara eskapatu zen, ere amatzi joan uh, zen bilbotik uh, itxasuntziz uh, sortzi augekina, Wow. eta una teterie eta ugutz bidartzen jo zen ez, eta gero nere aita eta ez ditzu beskoitzen baserjiana mm -hmm. eta begiz gerla emena eta aita jo zen beho goita batean ah bai eta berriz gerla eta alemania jak eta baseritik pasatzen base ziren a, Zera, met le réseau coumette uh, Pachato Sanortique uh, resistencia. Et, bai. Hala, historia oh. handi bat, eh? Pisua ere, baina <laughs> bon eh uh, bon. mm. de travaillon. Uh, Garai beresiak. Bai, pas sans soutien mais la sous les chenes. Et Ah, Gucci, Gucci, i <inaudible> Bai, sai ah. menústez izan si da trauma bat ere fiburuz eh eh eta bon. Mm Hunch. -hmm gogoja izan da bai. Eta kantuak ekerzen zuen zer bai behiko gaur? Baina ustez artean? familia joan da artistiko mundurat uh, behortaz uh, bizkat eskapatzeko mm. eta mezuak um, beste molde bat ezpazatzeko. Ah, mesuak hor zirena gara jortan uh, eskatasuna euskalegia, izkuntza uh, euskalegiko maitasuna eta eta uh, baina baina Bide hori uh, autatu dugu, uh, politikan ez gehiago ibiltzeko, zenten um, pentsatzen dut, sufritu du, zutela aski. Mm -hmm. Zukezu mm. zu politikalik egin, sekulat? Ez, fennik politika egiten dut, nire kantuetan, amodioa, eta xorien kantak, eta aurlako gauzak. <risa> mm. Musika ez dut zut ziotzen? Bai. Bai, bai, bai, bai. Zangira Bayonako konservatorioan, txistua jotzen dut, zazpi ortez egin dut, Heiak ikortiz berearekin, gero pianoa jotzen dut, oh, gitarra, flauta, bai. baina nire musikat jesna zera nagusiena da hau tsa. Hmm. Eta da etxan ikasi dutana. Hau etxan ikasi duzu? Hau tsa? Ba. Beba, ez ditxurekin, ez ditxu begiratzean, mimetismoa egiten da hau zaroan, nahi oso begiratzen duzu elduak, eta eta imitatzen dituzu. Eta ikasi du nola agnasa hartun, nola hauzkatun, nola... Eta... Huntik kantatu... Ez eh? inzuretik... Ah, hori da, esiketa... hori da. Eta nola Arnasa hartu bizki importantea da. Uh -huh. Belagiak egin, gilenik, Belagiak baliatu behar dira, kantatu hain zin, eh? Uh -huh. Unza entzuten baduzu, normalki, unza kantatu behar duzu. Bon, gale. Batzu bat, bat ez dira konsiente, eh? Ez, <laughs> ez, me... Hortik abiatzen da enzumenatik hm mm. bai zureburuarekin bortitzazi da bai bai bai biziki besteekin <laughs> ere ordian be beste ekin phHba ere baina ez naiz es sekulan kon content nirelanaz ez ez ez Ez ez, me bon, me, me bai korke ere, zenta, dexafioak emaiten ditut beti plantan, uh, urxunago joaiteko, eta urxaxak egiteko. Perfeccionista asida? Biziki, bai. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> me bon, onla da da musika mailan ere behar dira gauza neustez politak atera eta politak ateratzeko behar da lana egin eta baduzu duzu doinu bat behar behar ba, uh, eta baina gero uh, ez da atera biderik behar da landu uh -huh. hmm. eta landu zinuten, deia, aritzakekin horan, ikertzura eta uh, koldo eta <coughs> gorkarekin uh, baina baina gehiago horan, lau hau txetan kantatzen ginoen eta <coughs> Hori uh, zen desa fio handi bat, zera uh, sortu zen haritzak amalugen amalug oztatuan astapenean, men perpinanera joan ginenian, beh, an, uh, ginen be han zinez sortu ginoen aritzak taldea, eta uh, elgarbizi ginelako lako, bah, egunero errepikatzen ginoen. Perpinyanen zinezten e laguako? Bait. Bai, bai. Eta ah, urru nizanez, nahiun zu, ba, emengo, bak gizu, xorlekuaren, ba, bak gizu. Ba, Indar batek hartzen zau zen. Be zan, bai, behar bai, be zen emengo zera giroa perpina dira terraman, ordoan, kantuaren bidez egindugu. Bau, wow, seen ditzen zen, eh, bat bat uh, denen artean. Zuma disko egin itu zuzue ahiritzatik ina? Un saspi. Fua, saspi disko. Txostu tolu tata mach ditu sola suk ameka aha da bai mekan dut zaketela tenao aha ez datu. <laughs> ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez bat ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez Egia. Ja. Horri Ah, ikusten? Guaierten duzularik. <risa> Ameika, eraz. Bai, ameka. Eta zuk bakarlarik isa, hain geru, hau bimienta bian, ez dita xuna, hau bimienta zazpian, gogozari naiz, eh? <risa> <risa> eta bimienta emesortzian, musikaria. Patzer, musikaria. Bai. Haudu gusiekiagoa ipatuko ere, xaxi. Bai, bai. E, Lehen pausa bat egin endugu berdin. Bai. Zuri ere galdein bi kantu... Ez eh, nahien zer autatuko zinua, ez eh? nahien zureak uh, autatuko zenituen ez. Eh, ez, ez, ez. Lehenik horka horbizu. Bai. zautzen zenuzo pertsonalki? Ez bat eta sorpresa ondi bat izan da nire zaz, eta gier haiteko nire aurek musika zareak dira, ta, ainiz, eta hain entzuten dute, eta haien, aierri esker naien zu, e, gorka horbizu ezagutu dut, eta joan naiz tabalera ikustera, ah, bai. konzertua ikustera. Eta zinez, um, zel, loriatu naoz, ikusi dut, um, edo entzun dut, um, zera poesia handia, e, musika mailan ere gauza finfinak finak, uh, handikoa, eta hasiera bat uh, zera diska hortan ba, ba dena maitatzen dut, ordan, bat autatzeko zaila izan da, <laughs> Me bez, zinez uh, zaketa uh, ikusten dut ere bere musikan uh, nire uh, gaztearoko zeu itoiz taldeko um, soilun batzuk eta ah, bai bai eta horrako gauzak uh, gainera bere bere, bere kontzertuan uh, itoizena uh, zera kantu bat emaiten du ere ah, bai bai bai ordona esinzenu kun bai ikin garida <laughs> Eta pixka bat, uh, bera entzileko taldea beritsarrak zakitzure bai. ahloa dena zaua. Bat Be ere, bat ere. Hor erakusten dauku, bera finezia, bai, bera bede... bai, bai, bai, bai. sentikortasun hori. Eh. Bai, eta zinez maitatzen dut eta ikusten dut ere noistenka uh, zera post uh, batzuetan bakarrik uh, bere gitararekin. Eta nik hori maitatzen dut Kuzten dut ba, bere bere kantu guztiak emaiten dituela um, gitax batekin eta ere direla beti hola ze, bai baingeta bai bai uh -huh. Janela bat beraz gorka urbisuren hautatu duzun ja Robles bai. Galidi Gainerako argiak Shori ez kantak entzun Guys sain zeko zure minarendu naen uko janelabate gorka urbi souberaser eh? la shay la shay sunikala shaya mai bai bai bai ba sbte ba, bania ba eh, eguna hasteko ha eh? ah, Eta, independi, nahi duzu efenka eman, posibela da ere efenka eman Edo lan egitean eta baduzu uh, Lan egitean txukaldatzean, bat duzu beti musika? Bai, beti lan egitean feitzen dugu musika etxean, eh? Jaikitzen e, ginen, haitak uh, emaiten zituen uh, musika ezberdinak igan dero, uh, orduan, zen ditzen ginen ze humore aita. haitak. Ah, ba? E bai, orduan, zerbait eh, askila xaia, pentsatzen zen, ah, ba, humore eta ba, zutan zen marcha militarak ba izugulako, ez, ez, es, ez, es. ez da gira. Viniroak entzuten Bai, bai, bai, hain niz, badu uh, bilduma bat, mea, jik, bai, bai, bai, bai. Zukere, entzuten hitu zu beti viniroak? Edo... Ha, ah, ez, es, nek ez dut, trexnarik egiago, nire ahogek badute horreina, begiz... Uh, Mudara teltu be da, eta xarra bat badu. Ba, bai, beziki. Ba, ba, <risa> Eta produktoa bera. Bai, hipolita da, bai. Ouais. bai. Gaur egun justuki zaila da, mentuaz, ekoiztea musika zedeak uh, altzen alida. Enpeiduan, uh, zerbait fiktiboa da, hor uh, ikusten ez dena, japatzen ez dena. Zureak bai. nora ateratu dituzua uh, azkenak? be Azkena zede bat zen. Eta geru uh, segidan ez dute uh, YouTubeen eta Spotify eta horakon... Uh, zera uh, guneetan. Gia ya, bon, da, transizio hori, ezta egesha uh, uh, nere adinetako kantarienzat. Zer <laughs> <laughs> <Se, laughs> nere adinetako, zembatu gaitu de... zuzuna ya. Baina gaztea zidan, ya. Dijo <laughs> <laughs> goi, ta amaxei urte ditut, elduden aztean. Ah. Bai, eta amaxi naiz? Oh, Amatzi behu eta amatzei urtetan horrek bitxe egiten du ez? Bu ez, eh? goxo da, meziklo bat da. Mm. E, oianek goita amat urtetetan horrek duan, iduriko normala da ez. Mm. Biziaren haria hori da? Bai, bai, bai. Biziaren haria eta transmisioa gure, helburua da familia magizu, transmisioa. Ez da antzi beha hori Sekulan. Hor, e, haipatzen duen beraz empeiru eta histori horiek gaur egun bizitzen alda musikatik ipar aldean. Ah, musikatik bakarlari gisa jaiten eh, duzu edo nola bai. zaila... Bakarlari edo talde batean, e? Eh? Bai, efen, bon Hor dan egangon nuke musikari bat entzat behar ba, uh, gehiago Zenta, talde bat edo bi edo hiru taldeetan barin bazira zira bon, behar dira <coughs> Barkatu. Hortaz bizi ganaizdu uh, intermententzia zilela, orduan behar dila bosteun eta ezakizen bat uh, ordu egin, egin behar. Hori posvera? Uh, Bakarlare gisa ne ustez zaila, zaila. Eh? Zaila, zenta egin, erha, uh, azte buru uh, guziz uh, izan behar duzu uh, konzertu bat. Mm. Artzen zira. No jarri da gaujeguna, uh, bakarlarik isa, uh, hainbeste kantatzen. Ba, Gozko horbizu, <laughs> baina, <laughs> ez ez, me, bon, zaila da, zaila da. Musikari entzat ez dut giro gero teknikalari entzat ere, dira kompainia batekin, beste batekin, eta, hor badalana. Uh, hemen, uh, zaila, zaila. Mm -hmm. Hmm. Amar urte pasa dira, musikaria agertu haintzine, uh, zuena haintzineko diskoa, kasik amar eta berdin gehiago ere, ze gertatu da hor bi, bi diskuen artean? Ebi gertatu da eguberri zankz, ere ateratu nuen gorkarekin bat uh, eguberriko kantak uh, emaiteko, mm. ordan izan da um, bat bien artean, fean estizitasunaren eta musikaren artean beste bat, Beha, gero um, nire bizia nire izan dira bom, aldaketa ainitz. Arduan uh, pausa bat egin dut, jango nuke. Zenta erakaskuntza dut zinuen, bi mira amekan. Zer irakastan zinuen? Be, elebi nintzen uh, eskola publikoan uh, lehen mailan. Eta... Hogoi urte izan naiz uh, zera hezkuntza nazionalean eta um, aspertua azkenean Bai <risa> aski, ba, aski. Ba, geru egin nuen uh, lan pixka bat, eh? uh, e euskara eta uh, musika eta uh, gauzak transmititzeko ena, gero itzulea egin nu eta behar nuen hortikatera... Uh, Nere musika egiteko, beraz gero uh, musikoterapiako zera formakuntza bat egin dut, uh, musika mailan gehiago ibiltzeko eta ortaz bizitzeko. Mm Hor -hmm. ja. uh, re recebitzen ditu zut diendeak, zutkabinetea edo nola pasatzen da? Ez, bat, badut empresabat, autoempresabat. Eta uh, ni, uh, itzutzen naiz, egon zu, hau eskoletan, uh, ospitalean izan naiz ere uh, hematologian uh, enxamrez derila, hor uh, duan, uh, uh, pasatzen naiz, uh, be gelaka, ola, mosika egiteko uh, geletan. Uh, uh, Zagen etxian ere, uh, izan naiz Alzheimer, zera eritasunarekin, uh, hala, publiko, uh, ahunt berdinak, Mm. Eta bizik interesgarria. Ba, kochali zerbaitekar zen die musikak ordean. Bai, ba, deneri. Eh? No. Musika da, ezkuntz, unibertsalan uh, errezat eta eta terapia bat betidanik. Betidanik ez da... Uh, Betiz handa musika, gure inguruko zera... Uh, Gertakarietan uh, importantea, edo uh, auha lokarazteko, edo uh, eskontzetan, edo erz erzketetan, edo, edo, edo, edo, batean beti bada musika. Hmm. Musika ez berdina baina beti musika bada. Ahai, horrek du um, gure bizia pixka bata entzinarazten. Bai, ba, bai, bai. Ba, ba, ba. Eta justuki musikaren haria, musikaria hor... Uh, Bo, ez dakitzen sortu zen lehenik, euh, diskoa sortu zinuen edo kompainia sortu zinuen lehenik musikaria izenekoa? Ah, diska lehenik, diska lehenik formu, euh, musikoterapia formakuntzaren ondutik, zenta musikaria diskan da nere playlista. Ah. Euh, jana edut, euh, euh, bakotsak dugula gure biziana euh, maite ditugun kantuak eta sekuran ez direna desagertzena. Uh, bat uh, gurea uh, amatxirekin gandatzen ginuena edo <coughs> bajatu eh. <coughs> beste batean uh, beste giro bateko uh, musika zarbat edo zarbait eta hortan disko hortan esakini tune maitet ni tune uh, uh, amairu kantu eta zekoraren esitunak uh, grabatu Eta nire konzertuen bukaeran, erraiten nuen, zuek ere, baduzue uh, zuen playbista, ia zer dena, eta ezartzen nuen uh, liburu bat, konzertu bukaeran, eta bagotxak ezartzen zuen kantu bat. Ikusteko, eh, zer zuten aien eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, bizian, eta ze zen eh, ere, eta bagotxak du bere musikagiro uh, pertsonala, eta... Da. Eta atzeman dituzu, komunean ziren batzu? Batu bat ziren gehiago? Bai, batzuk uh, nita zurbil eta beste batzuk batene. Ez ari zuten batzuk djoul, eta ez da <laughs> gitarba. Hortan ez nahiz. Uh... <coughs> <coughs> e, eta sendako ez, Janik Tidechea eta Xabi Albizturrikin lan egin zinuen bai eta ma kantu hautatu dituzu? Pentsatzeko da beste bat ditu aldela, ere, bardin? Bat dituzu gehiago, seurro? Bai, bai, bai. Baina, hor bon. ziren, uh, niretzat garantit zuenak. Eh? Nostez? Ma dira, Chobat, Megia Kitsi, Just a Song for I Go. Bai, hori da. Zerretan duza. Krosbiz til en nash. Bishka denetak bada? Zazpillore, hemen famatoak diren batzu. Une star a sa façan? Bai, ah. Eta hori da, perpinalera, joan uh, ginenean ean, ba, hori entzuten Eta negarrez ere nire loge lan, zenta euskalegia utzi nuen eta tis, tis, eta, eta beharik bai, nire ama hor zela, uh, zera familia bakizu sustengatzeko eta bere homenez da, ez da haza fazon da mm. uh, zera indaxa eta sustengoa. Bai, eta itzalean ari zen, eh? Beti, beti. Berak zuena aritzak taldearen izena txeman, eh? Ah, bete. Dai. Suka aldean zen, hari, Eta bat batean eginen ba zegemanen duguzi taldea. Ta, ta bera buru altsatu zuen, eta gen zuena be aritzak. A. Ah. Be <laughs> bai. Zena aritzaka? Zenta joblez da aritza. Ah. Joblez gure izena da zahar bolaren izena. Joblez espaniolez da aritza. Erraten aldut zerbait edo ez? Hatsilekin da haritza normalki? Ez beti. Hau? Ah bon? Ez. Eta edazten da ere aitza H-A-I-T-Z-A. Edo haritza. Ja, haritza bizkaitak ez haritza da. Ah, eta hangoa, ah, an fen, haita hola edazten zuelako haritzak da A-R-I. <laughs> Adas. Beraz, zure lehen disko hori egin zinuela, sumiki, uh, bi gitarrekin, eta zure hau txar, boz batzu sartu dituzte ere mm. mutikuek. Bai, bai, bai. Be, asinin zen hangeru uh, zera diskarekin, uh, sortzi musikari ekin. Bai, hor, beste formatu bat zen. Eta ikusgahia bat ere. Bai, bai. Ikusgahia, dantzaria, aukeran uh, kompainiatik uh, edu murua mendiaraz, eta bere... Bele launa, bikote gisa, fandangoak egiten, Gibelean irudiak bilboko musheo ateratuak atelatuak. Gauza hondibana izinu lan, ikus bat ardi eta xoinu dena. Bai, pixkatero tunin zen, bon eta bazen ere koruetan maialen erotabera, amaboz turteken. Ah, bai. Eta moena de lak ere, bai, biak. Eta bon, zerbait potoloa egin nuen, eta bigarren dizkan bos musikari, Beñata Mohena, Mario Gaxi, Jemi Gaxi, Roben Gaxi eta Jean Paul Gil, bos musikari. Eta irugarren dizka, bi, bi musikari. <risa> <risa> ai, ai, ai. Ez dakit zeseinale denau? Bez zeseinale, niretzat honaz, eta gero eta gehiago, a, a, zera gauzak... A, tzen dira eta uzten duzu bak erotsa ainzinean gehi apainketa zinez arina. eta hori nahi nuen, abazu uh, zerbait uh, epurri. Mm. Ez duzu jendea trompatzen da den bezalara bai. gordetzen instrumental mm -hmm. handi baten gibelean. Mm -hmm. Ahotsari tokia usteko eta bon, gero gitajan biziki onak dira eta bikote zinez finfina Osha garbia kidiak. Bisiki unxa ezagutzen dira, orduan uh, eta Xanoren, uh, Xanoren estudionean grabatu ginuen. Biziki eskumegi. Bisiki goషు goషు sentu, byratekin sinesea urrietugira eta denbora hartu dugu ere. Hori jan ber da sentza. Hiru uh, irabete zaintz grabatzen. Ne noiz zen kanu zure txenginen, a euria bazen, orduan euriarekin zen posibele grabatzea sentza. <laughs> Ordoni baiten gien begriz eta beki zitzuuri eta mehi me oso danez da, bestenez beste, nez, beste uh, aritzak zera disketan eman ezagun. Ba, be, bazen aste bat grabatzeko musika hau, djo, eta ediazko, djo, bai, bai, bai, bai, bai, Musika eta fean musikari eta otsentzat eh uh, bak ari irugao pasatzen gituen uh, ama uh, amabi zaki ke sakitzen bat uh, kantu uh, grabatzeko orduena uh, fezena biadur berdina eh sanokaldi zu asko hartana leku politean verician bai Be verician eta sakoharikin eta kanapen <laughs> gainean <tranquille>. hori <laughs> hori uh, den den den edena norada uh, baduisen bat uai Denen edena edo... Denen edena, bai. Horroko zerbait. Ja. Hora, eh? Bo, momentuko soak pasatu ditu ba, zerbait. E, oh no, bai, biziki. Es, Gennik eta xabidekin, edaz. Publikoarei, hono emaiten duzu publikoaren anzinen, hori? Edo ez duzu, baita espada... Ez, es, ez, es, eta hortzik uh, konfinamendu uh, ah, eder batukandugu. Zakit horretzen e, zaren. Horretzen aiz, zerbait gertatu zen. Ara. Ah, ah. Eta beraz... <laughs> Hor, gero izan gira bai, bai honako zezentokian, um, eta na, um, konfinamendutik etorri zena nere gana oian, nere semea. Eta um, proposatu zidan sohkuntza uh, bat egite algar, bera teknikalaria baita, soinu teknikalaria. Musikari gaina? Bai, eta um, eta ikusi uh, ni erakaskuntzan izan, uh, nintzela aurrekin, eta Uh, naiz zuen uh, be shortkunza bat proposatu uh, uh, tipi orduan ordoan uh, be saiengira ukandugu denbora pentsatzeko <laughs> Baitzen... Uh, Konfinamendu gara ian uh, landu zinu eta gara? Bai, bai, bai. Ah, eh. Fenpentsatu lehenik eta bae. gero landu. Ya. Denbora hartu dugu eperik gabe uh, gauza kongi egiteko. eta um, azken ean uh, ba, nahi soinu esperientzia bat soktu um, tipienzat. Enta pentsatzen irudi uh, irudiz inguratuak zirela, baina ez dela aski belahiak lantzen Eta beraz, uh, oian, oian esker eta bere... Uh, zera uh, formakuntzari esker jorkuntza uh, uh, be publikoa erdian emaiten du hori janai du uh, soinuz inguratuak direla Orduan duan um, e, autatu ginuen gaia gaia zen oianeko giroa eta oian ean zerren zuten zen bon be, euria, aizea, errika suriak uh, animali batzuk Eta beraz, uh, soinuz inguratuak direlako, ba entzuten dira basurdea, entzuten da basurdea eturtzen eta itsuria egiten eta sasietatik ateratzen sagu uh, tipi bat, shosoa, uh, Eta hortan uh, be immersioan badaz, eh? Horria, hori da. Soinu immersio hortan. Bai bai, hori da. Eta eta hortik uh, be abia puntu horretatik, pentsatu dutnik elebi dunean ziren hau jentzat, behar ba, etzen aski, ezen egesa izanen. Ida zinen, alaiz gehiago? Ah, ez, ez, ez. Bimila hame kanot zinuena. Hm. Eta, baina bon, pedagozi maailan, zerbait <laughs> gelitzen da, lirin <laughs> Eta, Eta beraz, uh, bo, ba, manakien uh, uh, toki batzuetan hizkuntza uh, ez zela aski menperatzen, beraz irudi batzuk behar ez bakarrik soinua egoiteko. Eta, hor, proposatu nuen uh, oiani, ba, zerbait eh, ateratzea, liburu bat uh, irudiak eh, zera haujak laguntzeko. Hmm. Eta, bo, be, janon, bo, be, izu zerbait egiten, ehm? ilustrazioa egiten, eta zuke jaren ditazu, ya, animaliko kakabat baden, ala ez, eta zerbait dituziak deratzen badar, otoi erraidazu. Eta ez duzeko lan, deus ezan. Ah, <risa> <gülüyor> edo errespetuz, um. <risa> Ez dakit, ez da benen ez nakien. Gero, gero joan gira uh, taularen gainean erabiltzen dugulako um, liburu haundi bat, ejaldoi eh, bat, joan ginena uh, zera argitaletxe letxe batera, eh, grafista batekin lantzeko zenta fotokopiaz biziki txusia ateratzen zen. <laughs> be bai, da material profesionala, hor grafista batekin hitz egitean ikusi nuen hango uh, zuzendaria eta berak biziki maitatu zituen nire ilustrazioak. eta Zureak zit dira, eh? Be Nenzenak. bai, bai, bai. Ah, eta bat batean egin zidan, ba, behiguk hori uh, uh, nahi dugu uh, ateratu, zer? Be, ba, bai, nahi ginuke, liburu uh, atera. Adu! Ah, <laughs> Eta hortik gateratu da, beraz, papogori, liburu inustratua ere? Hori da, papogori, zinez, uh, pentsatu gabe, zentangu, erabilik nahi ginuen bagarrik liburua taularen gainean, mm. ilkus e maiteko. Mea, obe, guretzaz, oartu uh, gira, geroztik, uh, augek erabiltzen dutela bai uh, etxean eta ikasten dutela eduen zuten dutela etxean, zenda da liburu audio bat entzuten dena. Eta ikusgahirat etortzen direnean, ba, historia ezagutzen dute, orduan uh, lotzen dira, zikifite, edo kontrarioa ikusten dute ikusgahia eta maitatzen dute, eta ateratzen dira liburuarekin, Uh, historioa behiz uh, uh, entzuteko etxean. Mm -hmm. Hor batek behin maino gehiagotan entzuten aldo uh, bai. behi historioa. Uf, ba bai, ba bai, ba, <laughs> maite dute bai, errepikatzea eta errepikatzea. Mm. Eta hor beraz, papogorri, uh, historialen hastapena da papogorri horrek bere kafiran badituela aholtzea ahoz batzu. Hortik abiatzen hori bat? <hazitza> Biziki kesu da, papogorri. Uh, bere aholtzean, atxe manduelako, animaleko, uh, Aholsebat. Me eh, ejaldua eh? eta ez dut okiri gehiago lo egiteko. Orduan meski da. eta erabakitzen du ba hoianeko bidea hartzea, ikusteko nojo izan den, Katastrofe katastrofi bat da hor. Joitenda mm -hmm. <laughs> eta hori da protestoan nahi duzu ba, beste animaliak ezautzeko eta mm -hmm. orden gurutzatzen du oso bas oso da aotso liriko bat eta nik egiten dituta hos guztiak, bai biziki <laughs> Antzestoa da, ondarean, ba, eta ba, antzerkila ba, da ere egin marriz anduzu behar. Bai, hori marriz ba, e, urrutiri uh, esker, mm -hmm. marriz urrutiren uh, uh, laguntza okandugu. Eta bon, guk sortu dugu, eta berak uh, digu, laguntza eman uh, dena zera osatzeko. Eta zinez ikri handiak egin ditugu, eta gero zaila izan da, desafio bat, jaten duen bezala, maiteitu baina hor, oh. desafio handia, eh. Eta zenta behar zen, badut txontxon gilo bada liburua, bada tekstua, badira pertsonaien zera ahots ezberdinak, eta badira sei, hori <risa> ez da nahi behar ere, <risa> nahat baina baina baina sosuarena, tabakotxak bere nortasunarekin. Mm Horretan, -hmm. bon, hasta pena nizitu nahi eh? ze, bon. Uh, Aztapen eko lan pentsatzen genuen, ba voa ofekin egitea persoena egusiak. Bye. Eta bat batean, be oianek eta marizek erantzitaten, eus es es suke ginen itu zuo beda, eh, nik? Oh, eus eta hori bon, izitu naiz, eta azkenean lan eta lan eta lan, eta, eta bon, ateratu da. Jokoa da, pasaiak batetik besterat nola egin, eta hori buzia lan da? Bai, eta epa, pertsonaien ahotsa atxikitzea, zenta mm. batzutan hasten intzen mazagun basurdearen ahotsarekin eta bokatzen duen igelaren pertsonaiaarekin, ordoen Ba, tere logikoa. Hori emaitaren bortxan. Ba, eba. Eusumat aldiz emanduzi, papo gogi? Behoita amabi aldiz, urtean. Mm. Egoaldean ere, hemen? Egoaldean, hemen, eta begizueiten gira egualdera. Uh, Geetxon, hor, uh, udazkenean, uh, eta uh, lehuntzen ere izan engira uh, azarrenan ondajean. Mm. Eta musikalia kompañea horrekin, horrean, maiztu beste ezte proiektu hainitz, eh? E pausabate ginen dugu musikalia ekin, eta jo biziki feite pasatuko da, uh, nahi nuen uh, Texas Hill hautatu behitu zuna, Texas Hill. Zerda go? Zerda, emba, Texasko... Idumutiko polit? Uh, Idu eh, biziki ahi, unxai da, entzunendozun, maitatuko zuzun, ikusiko zuzun. Ya, ya. Yeah. PUNK Four Texas Hill, nahia, sukautatudik. Ez aki eta... dantzatzen, eh? Ez, ez, ez. Horida, special dedikaz nere bigarren txemearen tzat andoni, berari esker ezagutu du Texas Hill eta biziki maite dut. Bai? Bai. Gaztek entzuten itu zteurako gauzak? Me zeu zte dutzu, me... Oh, me bai. Beherda, beherdi la leioak ideki piskabat, eh? Bai. Leioak biti etxia dut, Allez, à ce minuteur dit Togo, na inwan zen ah, bai. le proiektu bat dimin sous scène dira. Bai. musikariarekin. Moshikalia le kin et ça qui Uh, Arsiko, uh, be, udazkenean hor, uh, uh, Euskal Herakundearekin uh, zera proiektua, lan, fer, landu dugu, ez, uh, laguntza okandugu, eta sorrieri um, mintzo zen zerba, ba, pentsatu dugu, uh, papugohi uh, ikusgierriaren ondotik haurrek uh, uh, ezakitera, um, be, soriak izendatzen, eta ezagutzen ontsa. Gero badakigu, Um, gauge egun uh, soriak ersagertzen direra gerota gehiago eta ez badira ezagutzen ezin dira babestu. Hmm. Orduan uh, uh, beti uh, proposamen berdina da enentzumen aktiboa lantzea, beragiak lantzea. Beraz uh, iizanen izan, dira tailak batzuk ikastotan uh, eta eskolaanere bidunetan ere um, ba, inguruko soriak ezagutzeko, lehenik izendatzeko. Uh, eta gero, uh, haien kantak ezagutzeko, ikusi gabe. Ezagutzen dituzuzok, jolien kantak? Aha, ah. manakien horako galdela bat izanen zera. Baruen kuiztipi bat. Ah, ez da gira. Merz. Hau, egresa lehena. Bizkir egresa. Holi da. Miesker. Bigirrena, hemen badira horako. <risa> Eskilia soa. Eskilia da? Ahah, no, écoute C'est coloré d'histo. Eh bien... Haupika euh... da. Ha pika. Pika sen. Ordoan Mika, j'ai tendé jusqu'à la... Ah bon? Pam. Pam, Bam. allez. Batsélo. Haupika da. Ben, venez. Venez, va. Haupika da. Kachkavel ça, es No, eh Untsalaz berzinukideakin, noli? Bai, bai, bai. Azergatik, papogogia da? Papogogia da, hala. Ah, bai, me balkizu zer. Hor duan, badira kanta ez berdinak. Bai, belgur bai dilerik edo aidean. Bai, hor duan edo <laughs> uh, abisatzeko, bak zu alertak egiteko, urgentzia eta mm. beste batzuk kantak dira. Hor Ez da beti egez... Uh, ez agutzea. Bena lan hori edamanen duzu eta hori da importanta da, ega surien izenak eta soinuak. Bai, hori da. Azkenik, azken, azken hitz bat nahi nuen, nahia, uh, oian eta ibexek ah, ateratuko bai. baitute gaur, nik bai, dakin dut ezmaken kuartzen uh, kantu behria. Bai, hori duen ateratuko dute gaur haratzean uh, behatzietan youtube -en. Uh, alta izeneko uh, kantua, uh, uh, uh, irugaren diskatik ateratua eta diska atelatuko da udazkenean uste dut, hor uh, bada lehen uh, klipa, hor duan... dugu? Bai. Stoner hamaite barima uzue. Biziki dikotean. edera, <laughs> klipa edera bat. Untxa, nahia eskertuko zaitugu, ben, uh, zure aktualitatea segituko, barima uzu komunikatzeko, hor gira. Ados. Papo gorri, dekin, segitzen beti. Bai, bai, bai. Segituko, ta bestez hor kontzabat badugu buruan ere, hor doan bergizetorikon naiz. Untza, nahiago blez harangiz, milesker? Milesker?